не шкодуючи найліпших своїх людей. На Майдані сіріли намети. На силу випхавшись із тісняви метро на Білий світ, я узрів, що по той бік вулиці на площі, де колись був банів понурий монумент вождя із його поплічниками, озброєних до зубів усіляким ружжем, нині там аж кишить товкуще мурависько-люду, яке зюрмилося біля дротяної обори, що відгородила частину площі. «У СС за розпуск парламенту!» – кричали гасла, почеплені на дроти. «Ми голодуємо!» – написано було на листах Ватману. «А ви підписали вимогу про розпуск Верховної Ради?» заступило мені дорогу дівча з грубою конторською книгою в руці. Я витріщився на неї. «Розпуск?» – перепитав я. «А, послухайте, Люба Панянко, а тут що, і підписи ще якісь треба?» «Півтора мільйона!» – діловито відказала дівча. «Тоді ми візьмемо їх за горлянку, або референдумом, або...» Я дістав з кишені ручку. «За горлянку!» – буркнув я, рамутськуючи в тому Талмуді своє ім'я та прізвище. «Боюся, не ми їх візьмемо, а скоріше вони нас. Комуняки, вони з'їстаються комуняками. Ви їх не знаєте, а я...» «Дякую!» – безцеремонно урвало мене дівча. І знову заволало, розмахуючи руками. Рух за розпуск Верховної Ради, новій Україні, новий парламент. Ставте свій підпис і завтра ви житимете краще, ніж сьогодні. Я зачудовано крутнув головою, поправивши на плечі сумку, рушив до фонтанів. На вежі пробамкала полудень. Днина стояла гожа, клене обіч майдану, палахкотіле золотом, туди-сюди снував люд. Не встиг я пройти десять кроків, як мене перепинив якийсь школяр. Малий і заклопотаний у шапочці з довгим козирком і написом «Ягуар» він роздавав листочки. Дивно здивувався я, а й справді непогано вигадано. На листівці намальовано було двоє каченят з голта діснея. Одне другому довірливо сповіщало. Дядя Скрудж сказав, що якщо це правительство продержиться ще полгода, Он купить нам Україну за 10 центів. Як би не так, подумав я, огинаючи фонтане, цю державу і купувати не треба буде. Ще два-три місяці і її можна буде взяти голими руками. Хто хто, а я, працюючи в детективній фірмі, знаю, як розкрадають її всілякі бізнесмени та інша наволоч із колишніх комуністів. Час такий настав. Золотий час для кожного хто не дурний і вміє врувати свій шмат від економічної розрухи. Біля дощатого паркану, який відгороджував поштамт від Майдану, аж кипіла, Люди вимахували руками, щось гаряче доводили одне одному, сперечалися малене спіною на вустах. Шум стояв неначе у вулику, їй Богу. Я аж головою покрутив. Стільки народу то збиралося лише за пори перших демонстрацій, за того бла часу, коли свобода била в голову як вино, коли після мітингів усі довго не розходилися, до самого смерку співали пісень, коли будь-який сам видавчий листок просто таки видирали з рук, прагнучи здобути хоч якусь інформацію. За тих часів здавалося, що світ створено для України, попереду тільки перспективи. На жаль, усе обернулося інфляцією, розвалом, загальною депресією і, звичайно ж, нехідтю до політики, яка все це спричинила. Вийшовши на гору возенькою рукованою вуличкою, я пхнув важкі дубові двері і увійшов до під'їзду. Було темно, ліфт, певна ж річ, не працював. Врешті дзвінок не працював теж, я тиснув на нього, тиснув, а тоді з пересердя плюнув і почав гатити у двері ногою. Поверхами пішла гуляти луна. Я трохи почекав, проте ніхто й не думав отчиняти. За дверима, щоправда, хтось був. Чиїсь м'які скрадливі кроки шелепали в коридорі. Так, наче кіт скрадався. Потім та істота притулила вухо до дверей. «Ах, ріми!» – ревонув я, відчуваючи, як мені вривається терпець. «Та чиняй же собача кров! Га! Що, геть уже зварював?» За дверима щось завовтузилося. Хто такий? суворо поспитали звідти. Слава Степану Бендері! гаркнув я у відповідь. Виріжем до ноги всіх москалів і комуняк. зразу ж відгукнувся голос за дверима, і той ж миті клацнув замок. У щілину просунулася голова з окулярами.